Та тепер начебто вже нема катів І тепер ніхто не гине від справедливого вироку Люди вмирають, самі собі виносячи вироки За злочини сердечні, а не кримінальні Просто розривається людське серце від болю А не від помсти Ані помста, ані справедливість Уже давно нікого не наздоганяють Ні я хочу швидше вмерти Аніж дочекатися тих варварських дзвінків у двері Умерти, аніж вити вовчицею невинний світанок Я хочу умерти вже, отут, без свічки І хай мене знайдуть, через два тижні сусіди Нишпірки Зачувшить ління мого дурного тіла Яке не сприймає нічого, окрім довколишньої мертвої тиші Он де у сусідньому будинку помер самотній дідок А знайшли через три місяці зісохлу мумію Ха, захотіла мумії, з тебе мумії не вийде Гоняка – пишна пампушка, як на дріжджах у переміщі з сльозами. «Мати Боже, чого я ридаю, як древня істеричка Аделаїда з моєї роботи?» Кажуть, в окупації вона була першою дамою, кого вимагали офіцери на десерт. Дотепер ще фарбує жмутик волосся у яскраво-червоний колір і носить тільки ажурні панталони. Незмінна швабра в її руках, як карабін для оборони, коли б хто надумав сказати криве слово про неї. Себе захистила бі шваброю, а решту жінок захищала і ганьбила істерикою. Ти, сороміцьке, невчене сім'я, кричала на котрусі з панночок, що причепурювалися убиральні, задираючи спідниці і підтягуючи колоти. Коли б я у твоєму віці дозволила собі ходити у заштопаних панчохах, я давно б годувала цвинтерних робаків. Ти можеш три дні не їсти, але панчохи маєш носити не як гармошку. І панталони, панталони ажурні!» Спочатку кричала, а далі плакала Аделаїдена вздогіндами. «Коли б я була такою лохудрою, такою мантелепою, як оце ви, теперішні молоді, та ще такою нечистою, то мене сюди навіть прибиральницею не взяли б. «О, Боже, за що ти караєш таку молоду?» Розтирала спершу сльози на обличчі, а далі розводи болота по підлозі. Потом усміялася. А за кілька хвилин заходила у чийсь кабінет. Начебто щойно й не було сліз, приязно дивилася на тебе і трималася своєї швабри як, мабуть, колись люстерка. Аделаїдині стариці давно не дивували у нашій поліклініці. Вік, знаєте, порода, досвід, старечі, злидні, після бурхливих розкошів, прикрашені спогади. Але мені подивують. Коли б я зараз у нічній сороці стала посеред балкона і завила згоря на все місто, Хтось може почути мене вже сьогодні. Чи треба крикнути «Рятуйте!» Смішно. Ще ніхто ніколи і нікого не порятував від тієї хвороби, від такої біди і нещастя від серця. Треба викликати швидку. Я вже не розумію, що б'ється в мені. Серце, чи може дитя, чи годинник, чи злість б'ється як серце. Ну де він? І чи є у нього серце? Чи його вирвали з останнім молочним зубом? А може у нього дотепер ще молочні зуби? І він не розуміє, що таке жіноче горе. Чекати чоловіка, який пообіцяв прийти швидше, ніж сонце зійде. А якщо з ним що трапилося? Казав же, можна не прокинутися. Потрапити під колеса авто, впасти в каналізаційний люк. Стати жертвою маніяка. Та, Господи праведний, справді є тисячі способів зникнути з цього світу миттєво. Є лише один спосіб відчувати радість життя. Бути разом із тим, кого любиш і хочеш. Ніхто не знає, чому одна людина робить те, чого ніколи не може зробити інша. Хіба хтось колись зможе пояснити мою поведінку впродовж останнього року? Без травми, без аварії При повній адекватності мислення І такі метаморфози Чужі Love з книжок і кінофільмів Це я розумію Але щоб отак не заплановано зі мною Та й зрештою чому саме зі мною Я його не шукала Усе життя боронила себе від двозначних ситуацій А тут раптово зірвалося як зривається закодований алкоголік під час чергового запою. Хто мене під'юдив? Хто заманив? І чому, чому, чому саме тепер у передпенсійному віці? Хм. Який ще там передпенсійний вік? Тобою, голубко, іще орати можна. Твоя ровесниця, колишня напарниця по кабінету, вже другий рік у грецькому борделі сім'ї на хліб заробляє. Сказано, кожен товар має свого купця. Вже й не знаю, чи мені зараз зле чи добре. Усе, як у невагомості. Та й сама я, ніби за крок до смерти. Так же було колись, після перших пологів, коли я сходила кров'ю і дуже хотіла спати. Богданчик народився якраз 8 березня. І під обід усе пологове відділення гуло як вулик. Санітарка михцем зазирнула в палату і хряснула дверима, не почувши мого беззвучного голосу. А мені стало легко і добре. Лиш понад усе хотілося спати. Спати до ранку, до смерти, до вічності. Я таке проспала б до смерти, коли б не молодюсінький практикант з медінституту який надто добре засвоював науку і таке прийшов перевірити стан породіллі після пологів. Коли він відгорнув ковдру на мені, зомліваючи встигнув крикнути ще через відчинені двері «Рятуйте!». Навіщо вони мене врятували? Для теперішнього глуму? Для несусвітнього болю?